Thank you. valótot egy micro crash biztos Egy érdemes Tényleg a ilyen működési időt mi szállt vagy nem váltsi kies hogy működ? Hát, Na, újra. No, este pont én nem árultam no, a figyelátom. Na, némeseket. Kína itt. Na, Na vissza? Thank you. This is a lot of.